Куди приводять мрії? Річард Меттесон Розділ четвертий Куди приводять мрії? Відчуття, що прокинувся, було дуже яскравим, неначе виринув зі щільного важкого кокону. Я розплющив очі й став дивитись у стелю. Вона була м'якого, блідно-блакитного тону. Я нічого не чув, окрім найглибшої тиші. Намагаючись повернути голову, я на свій подив виявив, що занадто слабкий, щоб рухатися. Кілька секунд я з жахом думав, що мене паралізувало. Потім зрозумів, що це лише виснаження, і знову заплющив очі. Як довго я спав, сказати не можу. Наступне, що я пам'ятаю, це як вдруге розплющив очі. Та сама блакитна стеля, світла сяюча. Я глянув униз на своє тіло. Я лежав на кушетці, і на мені був білий халат. Я знову був у Саммерленді? Спираючись на правий лікоть, я повільно підвівся і озирнувся навколо. Навколо мене був величезний зал, що мав стелю, але не мав стін. Опорами слугували високі іонійські колони. У кімнаті стояли сотні кушеток, майже на всіх лежали люди. Чоловіки й жінки в мантіях кольору стелі рухалися поміж кушеток, час від часу схиляючись, аби перемовитися з фігурами розпоростертими на ліжках, м'яко торкаючись їхніх голів. Я був знову в Самерленді. «Але де була Енн?» «З вами все гаразд?» Я озирнувся на голос жінки. Вона стояла в мене за спиною. «Я в Самерленді. Спитав я. Так, вона нахилилася і погладила мене по голові. Ви в безпеці, відпочивайте. Моя дружина щось втекло до мого мозку з кінчиків її пальців, щось заспокійливе. Я знову ліг. Не турбуйтеся зараз ні про що, сказала вона. Просто відпочивайте. Я відчув, як сон знову накриває мене. Теплий, м'який, оксамитовий сон. Я заплющив очі і почув, як жінка каже. Правильно, заплющуйте очі і поспіть. Ви у надійній безпеці. Я думав про Ен, а тоді знову заснув. І знову не можу сказати, як довго тривав мій сон. Знаю лише, що прокинувся знову, щоб побачити блакитну осяйну стелю над головою. Цього разу я подумав про Альберта, подумки назвавши його ім'я. Коли він не з'явився, я стривожився і ривком підвівся на лікті. Зал був той самий, безтурботно спокійний. Я побачив, що підлога вкрита товстим килимом, де інде згори звисали чарівні гобелени. Вся підлога, як я вже казав, була заставлена кушетками. Я подивився праворуч і побачив за півтора-два метри від себе жінку, яка спала на одній з них. Ліворуч від мене на іншій кушетці лежав старий чоловік. Він також спав. Я примусив себе сісти. Треба було з'ясувати, де Н. Я знову подумав про Альберта, але безрезультатно. В чому річ? Раніше він завжди приходив до мене. Може, він не повернувся до Самерленду? Досі перебував у тому жахливому місці. Я силою звівся на ноги. Я почувався неймовірно важким, Роберт неначе після того, як я розірвав той кокон, моя плоть досі була замкнена в камені. Я ледве рухався по залу, повз безскінченні ряди людей, що спали, чоловіків та жінок, старих і молодих. Я зупинився на вході до прилеглого залу. Тут вже не було атмосфери відпочинку. Люди билися в неспокійному сні або у напівсвідомому стані пробували сісти і, не маючи сил, падали знову на ліжко або ж намагалися підвестися. Чоловіки і жінки в блакитному стримували їх. Не було тут і тиші, як у залі, що його я покинув. У цьому повітря розривалося від схлипів і скриків, незгодних і озлоблених голосів. Поруч я побачив чоловіка в блакитному, що говорив до жінки на кушетці. Вона виглядала розгубленою і сердитою, і намагалася сісти, але не могла. Чоловік гладив її по плечу і заспокійливо промовляв до неї. Я обвів зал приголомшеним поглядом, коли загорлав якийсь чоловік. Я християнин і послідовник Спасителя. Я вимагаю, аби мене відвели до мого Господа. Ви не маєте права тримати мене тут. Не маєте! Я побачив, як один з людей в Блакитному дав знак своїм помічникам, і ті згуртувалися навколо розлюченого чоловіка, аби доторкнутися до нього. За кілька секунд він заснув важким сном. «Ви маєте відпочивати», – промовив якийсь голос. Я озирнувся і побачив молодого чоловіка в блакитній мантії, що посміхався до мене. Я намагався відповісти, але мій язик почувався опухлим і важким. Все, що я міг, мовчки роздивлятися його. «Ходімо», – сказав я. Я відчув його руку на своєму плечі і з тим дотиком оксамитовий спокій. Все почало розпливатися навколо мене. Я знав, що він веде мене, але нічого не бачив. «Що за витончений наркотик міститься в їхньому дотику?» – гадав я, знову відчуваючи під собою м'яку кушетку і поринаючи у глибокий сон. Коли я прокинувся, на краю кушетки сидів Альберт і посміхався до мене. «Зараз тобі краще», – сказав він. «Що це за місце?» – спитав я. «Зал відпочинку». «Як довго я тут пробув?» «Зовсім трохи», – відповів він мені. «Ті люди в сусідньому залі», – вказав я. «Ті, хто помер раптово і насильницькою смертю і прокидається вперше», – відповів Альберт. Вони відмовляються вірити, що їхні тіла загинули, а вони й досі існують. Той чоловік – один з тих, хто очікує сісти по праву руку Господа і вірить, що всі, хто не поділяє їхніх ідей, приречені на вічні муки. У багатьох відношеннях це і є найбільш заблудлі з усіх душ. «Ти не приходив раніше», – зауважив я. «Не міг, допоки ти не відпочив, як слід», – сказав він. «Я отримував твої заклики, але мені не було дозволено відповідати на них». «Я гадав ти й досі, я замовк і потягнувся до нього, аби стиснути його плече». «Альберт, де вона?» – спитав я. Він не відповів. «Вона ж не в тому жахливому місці», – він похитав головою. «Ні», – сказав він мені. «Ти позбавив її цього». «Дякувати Богові!» – я відчув шалену радість. «Пішовши туди і залишившись із нею з власної волі, ти дав їй досить розуміння, аби врятуватися звідти». «То вона тут!» – сказав я. «Ти пробув із нею певний час!» – сказав він. «Ось чому ти перебував тут, відновлюючи сили!» Він поклав руку мені на плече і стиснув його. «Я справді не думав, що таке можливе, Крисе», – сказав він. «Я ніколи не передбачав того, що ти здатен зробити заради неї. Я міркував у рамках логіки, а мав би зрозуміти, що лише кохання здатне переконати її». «Вона в безпеці», – промовив я. «Те місце, де вона була, їй більше не загрожує». Я затримтів від хвилювання. «Вона тут?» – спитав я. «У Саммерленді?» Він не поспішав відповідати. «А Альберте?» Я стривожно дивився на нього. «Я можу бачити її!» Він зітхнув. «Боюся, що ні, Криси». Я дивився на нього порожніми від розпачу очима. «Бачиш, у чому річ?» – сказав він. Незважаючи на те, що кохання близької людини здатне у деяких випадках піднести душу до Самерленду, хоча я ніколи не бачив, щоб таке траплялося з самогубцями. Ця душа рідко коли зможе залишитися тут, якщо взагалі зможе. «Чому?» – спитав я. Повернення до Самерленду раптом здалося мені сумнівною перемогою. «На це може бути сотня різних відповідей», – сказав він. «Навіть тисяча. І найпростіша з них полягає в тому, що Ен іще не готова до цього. Де ж вона тоді?» Я вже сидів, не зводячи з нього стривожених очей. Він намагався опанувати себе. Чи то була посмішка? Ну, почав він, відповідь зачіпає тему настільки глобально, що я не знаю, звідки почати. Ти надто довго не був у Самерленді, щоб відкривати тобі її. Яка тема? спитав я. Повторне народження. Я був спонтеличений і розгублений. Що більше я дізнавався про потойбічне життя. То більше губився в ньому. Повторне народження? Насправді ти вже проходив крізь смерть багато разів, сказав він. Ти пам'ятаєш власну особистість за щойно прожитого життя, але в тебе було, в нас усіх було безліч попередніх втілень. З темряви мого розуміння виринув спогад котедж і старий чоловік у ліжку. Двоє людей поряд, сивоволоса жінка і чоловік середнього віку. Обидва в іноземному одязі, незвичний акцент жінки, коли вона каже «Думаю, він помер». «Той старий був я?» «Ти кажеш мені, що Енс знов на землі?» – спитав я. Він кивнув, і я не міг стримати стогін розчарування. «Криси!» «Ти вважав би за краще, якби вона залишилася там, де ти її знайшов?» «Ні, але через те, що ти допоміг їй зрозуміти, що вона скоїла, – говорив він, – Н змогла замінити самоув'язнення миттєвим повторним народженням». Це безумовно можна оцінити як значне покращення. «Так, але…» – і знову я не знав, як завершити – Звичайно, я був вдячний, що вона звільнилася з того жахливого місця. І все одно, тепер ми знову були нарізно. «Де?» – спитав я. Він тихо відповів. «Індія». Шлях розпочинається на землі. Нарешті я заговорив. Одним словом. «Індія?» Цей варіант був доступний одразу, сказав він. А крім того, містив випробування для її душі. Фізичну ваду, перемігши яку, вона зможе урівноважити негативний ефект від самогубства. Фізичну ваду, занепокоєно спитав я, тіло, яке вона обрала, в подальші роки здобуде хворобу, що спричинить тяжке порушення сну. Енн позбавила себе життя за допомогою снодійних пігулок. Аби урівноважити шальки терезів, їй довелося прийняти умову, яка не дозволить їй нормально спати. «І вона обрала це?» – спитав я, бажаючи бути впевненим. «Саме так», – відповів Альберт, – «повторне народження – це завжди питання вибору». Я повільно кивнув, дивлячись на нього». «Як щодо решти?» – спитав я. «Зрештою все добре», – відповів він, – «як винагорода за біль, якого вона зазнала, і розвиток, якого вона досягла в останньому житті». Її нові батьки – розумні, приємні люди. Батько – член місцевого уряду, мати – успішна художниця. Ен, тепер вона, звісно, матиме інше ім'я – Отримає чимало любові і можливостей для творчого і інтелектуального розвитку. Я трохи розмірковував про це, перш ніж заговорити. А тоді сказав, я теж хочу повернутися. Альберт засмутився. Криси, сказав він, якщо тільки це не необхідно, не слід обирати повторне народження, доки не навчишся, і не вдосконалиш свій розум настільки, що наступне життя перевершить попереднє. Я впевнений, це так, поступився я. Але я повинен бути з нею й допомагати, якщо можу. Я почуваюся винуватим за те, що не досить допомагав їй у нашому минулому спільному житті. Я хочу спробувати ще раз. Криси, подумай, сказав він. «Ти справді хочеш так скоро повернутися до світу, де люди масово обдираються й обдурюються купою пройди світів? Де їжа знищується, коли мільйони голодують? Де служіння державі перетворюється на грубе ліцемірство? Де вбивство є простішим розв'язанням проблеми, ніж любов?» Його слова були жорсткі, але я знав, що він каже їх задля моєї користі – намагаючись переконати мене лишитися в Самерленді і зростати. «Я знаю, що ти маєш рацію», – відповів я. «І знаю, що ти всім серцем піклуєшся про мене. Але я кохаю Ен, і маю бути з нею, допомагаючи їй усім, чим можу». Він посміхнувся сумно, але з розумінням. «Я розумію», – кивнув він. «Що ж, я не здивований», – продовжив він. «Я бачив вас двох разом». Я стерпенувся. «Коли?» «Коли вас обох забрали з тієї ефірної в'язниці?» Тепер його посмішка зробилася ніжною. «Ваші аури зливаються. У вас однакова вібрація, як я і казав. Ось чому ти не можеш винести розлуки з нею. Вона твоя споріднена душа, і я цілком розумію твоє прагнення бути поряд». Я впевнений, що Н обрала нове народження в надії, що ви двоє знову якимось чином поєднаєтесь. І все ж... Що? Я хотів би, щоб ти зрозумів усі складнощі повернення. Це ж можна зробити чи не так? – занепокоївся я. Це може бути непросто, – відповів він. – Можуть виникнути ризики. Які саме ризики? – він вагався, а тоді сказав. Нехай краще знавець тобі розповість. Я думав, що можу повернутися миттєво. Мені слід було знати, що така складна процедура так просто не здійснюється, що, як і все в потойбічному житті, вона вимагає вивчення. Спочатку була лекція. Я був у величезній круглій вежі близько центру міста – що вміщувала тисячі людей. Стовбур білого світла падав на неї, цілком видимий, незважаючи на велику кількість освітлення. Коли ми з Альбертом увійшли до вежі, ми, не вагаючись, попрямували до двох місць на півдороги до кафедри промовця. Не скажу тобі чому. Вони не були пронумеровані, нічим не відрізнялися від інших місць. Та все ж я знав, що ті місця – наші, раніше, ніж ми їх дісталися. Масова аудиторія перемовлялася, під чим я, звісно ж, маю на увазі беззвучне спілкування. Багато хто посміхався до нас, коли ми сідали. «Усі ці люди планують народитися знову», – дивувався я. «Сумніваюся», – відповів Альберт. ймовірно, більшість із них тут, щоб навчатися». Я кивнув, намагаючись не звертати уваги на власне занепокоєння, що зростало. Те саме я відчував, коли вперше потрапив до Самерленду, коли щось у мені підсвідомо відчувало наближення самогубства Н. Я сказав «те саме». Це не могло бути те саме. Я знав, що тепер Н житиме, а не помре. Та все ж наше розставання засмучувало мене не менше. Не можу розповісти тобі, Роберте, наскільки важливі наслідки має спорідненість душ. Втім, я можу тобі розповісти. Допоки ти відлучений від своєї половинки, ти не почуватимешся спокійно. Байдуже за яких обставин, байдуже наскільки витончене середовище, в якому ти перебуваєш. Бути половинкою єдиного цілого – сама лише мука, якщо другої половинки немає. На кафедру зійшла приваблива жінка і, посміхнувшись до нас, заговорила Шекспір казав, про смерть так почала вона Той край незнаний, звідки ще ніхто не повертався Вона знову посміхнулася Красивий вираз, вела вона далі, хоча й цілком невірний ми всі досліджували цю країну, в якій опинилися після наших смертей. Більше того, з цього краю кожен з нас має врешті-решт повернутися. Ми три єдині, казала вона далі, дух, душа і тіло. Останнє з цього фізичне тіло у земному житті складається з фізичного, ефірного і астрального тіл. Наш дух ми цього разу обговорювати не будемо. Наші душі містять всередині Божу сутність. Вона направляє наш життєвий курс, веде душу крізь численні життєві випробування. Щоразу, як частинка душі наділяється плоттю, вона накопичує досвід і розвивається, збагачуючи себе ним. Або, вона зробила паузу, применшуючи себе. Це повністю збігалося з тим, що я пригадував зі слів Альберта. Самогубство Н завдало втрати її душі, і тепер вона вирішила увібрати достатньо позитивного досвіду, аби відновити втрачене. Як додається, чи віднімається ця вища часточка себе? З пам'яті. Кожен з нас має зовнішню і внутрішню пам'ять. Зовнішня належить до нашого видимого тіла, а внутрішня – до невидимого або ж духовного тіла. Кожне, що будь-хто з нас коли-небудь думав, бажав, казав, робив, чув чи бачив, закарбовується у внутрішній пам'яті. Ця всеосяжна пам'ять завжди залишається у власному домі мого отця, зростаючи або зменшуючись за результатами кожного нового фізичного життя. Астральне або духовне тіло повертається на землю, але лишається тим самим. Лише тіло з плоті та його ефірний двійник зазнають змін. Існує лінія зв'язку між вищою часточкою себе і будь-якою фізичною формою, яку на цей момент має душа. Наприклад, якщо фізична частка отримує натхнення, воно надходить з душі. Так званий тихий внутрішній голос – знання засвоєне з попередніх уроків, що попереджає особу утриматись від вчинку, який завдасть шкоди її душі. Та загалом, проникнення в матерію справжнього «я» сприймається дуже рідко. Окрім випадків вродженої чутливості до його існування або появи усвідомлення через заглиблення в самого себе, медитацію. Отже, процес такий, розповідала жінка. Життя за життям, сповнені зусиль, чергуючись із періодами відпочинку і навчання на цьому рівні, в кінцевому результаті надають душі тієї форми, яку вона прагне мати. Іноді те, чого їй не вдалося досягнути за життя, вона здатна надолужити після смерті. Таким чином, наступне народження супроводжується більшим усвідомленням, більшою здатністю скеровувати передостаннє прагнення до Бога. Таким чином, Триєдність, якою ми є, переживає три етапи – інкарнацію, дезінкарнацію та реінкарнацію. Людина має бути добре обізнаною, як слід помирати, адже вже робила це багато разів. Але щоразу, як вона повертається до плоті, за рідкісними винятками, вона забуває все. У мене виникло запитання. Дивовижним чином жінка відповіла на нього так, ніби читала мої думки. Зараз ви виглядаєте, як під час вашого останнього втілення, сказала вона. Звичайно ж, ви мали багато різних зовнішностей і інколи були протилежної статі. Але ви зберігаєте той вигляд, який мали у попередньому житті, оскільки він найяскравіше закарбувався у вашій пам'яті. Коли це життя завершилося, ваша свідомість по кроках відступила до свого джерела, відокремлюючись від втілення в матерію. Цей процес вивільнення відбувається в ефірному світі, де ваші бажання і почуття загострені, а всі невідновлювальні сили з вашого життя спрямовуються і перетворюються. З точки зору довжини ваша свідомість відходить до цієї ментальної, або небесної стадії, на якій вона цілковито звільняється від матерії. Я не знав, чи жінка отримала мою подяку за відповідь, але я кивнув один раз. Може, це й був плід моєї уяви, але мені здалося, що вона посміхнулася і кивнула у відповідь. Довжина перебування у потойбічному житті змінюється, вела вона далі. Трапляється, що між двома інкарнаціями минає до тисячі років. Коли розуміння приходить по смерті, початковий імпульс особистості – реінкарнуватися. Новачки незмінно починають практикувати метод керування вібраціями так, щоб змогти народитися знову. Справжньою дисципліною для душі є вирішити залишитися в Самерленді і навчатись, аби вдосконалювати себе, щоб наступне втілення стало більшим кроком на шляху зростання душі. Інше питання спало мені на думку, і знову я миттєво отримав на нього відповідь. Мені було цікаво, чи я єдиний про це думав? «Не кожен з нас народжується повторно», – сказала жінка. «Деякі душі настільки розвинені, що не потребують подальших реінкарнацій, але переходять на рівень існування, на якому земля вже не може нічого запропонувати, тим самим досягаючи кінцевого воз'єднання з Богом. Ці душі, яким не бракувало ані каяття за прикрів чинки, ані знання, обирають приєднатися до Творця і долучаються до стану довершеної єдності з ним, стаючи таким чином невід'ємною складовою побудови Всесвіту. Вона не стала вдаватися в деталі так званої третьої смерті, оскільки ця тема складна і всім нам треба було здобути ще чимало досвіду, чимало навчитися і подолати чимало обмежень. Тих обмежень, з якими зіткнутися можна лише на землі, тому що це єдине місце, де вони можуть бути втілені. Саммерленд набагато більш піддатливіший, занадто легкий для керування. Лише у щільності матерії особистість може зазнати найсуворіших випробувань. Це первинний випробувальний майданчик для людини – місце діяти та експериментувати. Кожен з нас має шлях, який повинен подолати. І цей шлях розпочинається на землі. Крізь вічність як же конкретно це робиться? – питала доповідачка. Для тих, хто зацікавлений таким чином. Я спіймав себе на тому, що похилився вперед. Те, що вона казала до цього моменту, було цікаво. Але тепер вона збиралася розповісти нам, розповісти мені, що саме я мав зробити, аби знову бути разом з Ен. Ось що вона розповіла нам Роберте. Коли душа, яка шукає вороття до плоті, визначається зі своїми побажаннями щодо батьків, він чи вона узгоджується з тим, що можна назвати комп'ютером. Потім, якщо існує, так би мовити, конкурс на певне місце, комп'ютер вирішує, яка з душ більше відповідає призначенню. Чи краще сказати, більшою мірою його потребує. Я називаю це комп'ютером – але, звичайно ж, це дещо складніше, здатне переміщувати зразки думок тих, хто претендує на однаковий тип спадковості оточення. І коли ця маса розумового матеріалу синхронізується у всеосяжну схему, найбільш підготована душа дізнається, що його чи її було обрано, а решта безперечно шукає далі. Жінка застерегла нас, що існує спокуса, насолоджуючись станом свободи в Самерленді, амбіційно планувати життя наперед. «Дозвольте мені попередити будь-якого з вас, хто планує нове народження», – сказала вона. «Пам'ятати про обмеження, з якими ви зіткнетеся у фізичному житті. Вимагати меншого, аби досягти більшого. Ось найкращий метод». Деталі тебе вразять, Роберте. На далекому сході душі, що бажають перевтілитися в матерію, мешкають у притулках для чоловіків та жінок. І коли настає час, уявляють себе клітинами і займають місце в утробах майбутніх матерів. Це легко і не передбачає складнощів. Але це також небезпечно. Якщо дитина народилася мертвою, Душа опиниться замкненою в комі на ефірному рівні, вже не життєздатною особою, але чимось, що не може вивільнити власну свідомість. Це тому, що розум душі перебуває в глибокому сні, коли відбувається повторне народження. Жодна розумова діяльність неможлива, доки здібності дитини не готові до використання. Інша небезпека цього методу полягає в тому, що душа може ненавмисно обрати тіло з розумовим або фізичним дефектом. У такому разі вона змушена жити з цією помилкою все життя. Трапляється, звісно, що душа навмисне обирає такий шлях для сплати кармічних боргів. Карма є доктриною невідворотних наслідків кожного вчинку. Душа, що вселяється до хворого чи спотвореного тіла, що зустрічає долає ці вади, не втрачаючи присутності духу, духовно зростає швидше, ніж та, що за земними стандартами має все необхідне для життя. Як дякувати Богові у випадку Н? Оскільки в будь-якому куточку світу душа має можливість увійти до нового прихистку на будь-якій стадії – від зачаття до перших років після народження західний метод полягає в тому, щоб зачекати, доки дитина народиться. У такий спосіб душа ні не опиниться в комі, про яку я казав. Фактична процедура повторного народження залежить від здатності душі вступати до духовних тіл. Астрального, потім ефірного, допоки вони можуть узгоджуватись із тілом дитини. Така координація зазвичай відбувається одразу після народження, і її нелегко досягти. З цієї причини процес зазвичай потребує допомоги духовного лікаря, який бачить своїм внутрішнім оком хребцеві ниті дитини і духовних тіл, і з'єднує їх. Як я зазначав, їхній метод реінкарнації застосовується так. Душа не входить до тіла, доки дитині не виповниться 5-8 тижнів. У такий спосіб остаточно набувається впевненість у придатності фізичного носія. Після інкарнації вела далі жінка всі спогади про переднє життя та інтервал між життями стираються і розпочинається набуття свіжих розумових вражень. Трапляється, що коли реінкарнація була спішною, спогади залишаються. І це пояснює значну частоту таких випадків у Індії, наприклад. Протягом кількох місяців душа спить у малюку, який застосовує тваринні інстинкти, аби вивчити функції власного тіла. Прийняття їжі, сон та відправлення органічних потреб. Лише коли душа починає прокидатися, Дитина починає активно виявляти інтелект. Душа не прокидається одразу, але робить це поступово протягом дитинства і юності нової людини. Зрідка трапляється так, що душа прокидається раніше і пригадує, якщо не минуле життя, то навички звідти. Так відбувається періодична поява вундеркіндів. Поступово душа зливається з тілом так, що приблизно у 21 рік стає повністю інкарнованою. Буває так, що душа не прокидається аж до середнього віку тіла. У цьому разі до того віку особа не виявляє ознак повноцінної розумової діяльності. І пройшовши новий життєвий шлях, безсмертна душа, яка вдалася до інкарнації, аби боротися за вдосконалення власної природи, повертається знову додому для відпочинку і нової порції навчання. Перш ніж повернутися на землю в циклі пошуку досконалості і воз'єднання з Богом. Не скажу більше нічого про лекцію. Подальші відомості щодо реінкарнації не мають суттєвого стосунку до моєї історії. Ти можеш почитати книги, якщо тебе це цікавить, Моїм наступним кроком було відкрити давно закриту книгу моєї пам'яті і ще раз проглянути її. За допомогою використання моєї особистої частоти мені були продемонстровані мої минулі життя. Це було запаморожливе видовище Роберте, без жодних замовчувань. Я майже не встигав реагувати на деталі, що нескінченним потоком захлеснули мене. Яскравим спалахом подій, кожна з яких було відтворено в усіх подробицях. В мене було багато життів, але я згадаю лише два, у яких ми з Ен були разом. Я був поряд із нею в 1300-х роках, коли наші душі були представлені, так би мовити, в жіночому обличчі. Ми були сестри з віковою різницею в 11 років, і я був старшою з них але такі близькі у стосунках, що друзі і родина відзначали це з захватом. Усе наше тодішнє життя ми були психологічно нероздільні. Ми знову зійшлися разом у 1700-х у Росії, я в чоловічій подобі, вона в жіночій. Ми зростали, знаючи одне одного, потім на певний час розлучилися, а тоді зустрілися знову в підлітковому віці. Закохалися й одружилися. У тому житті я також був письменником писав романи й оповідання. Ен, тоді її, звісно, звали інакше незмінно вірила в мене, хоча мій успіх був дуже скромний. Кінець того життя я й пригадував під час моєї другої смерті. Тепер я побачив не лише його завершення, я побачив його цілком отримавши перспективу, що дозволила мені оглянути широкий план і напрямок не лише мого попереднього життя, а й решти життів так само. Не буду зараз вдаватися в деталі, це знову ж таки не має стосунку до того, що я повинен сказати. Досить зауважити, що головним чинником, в першу чергу необхідним для прискорення розвитку моєї душі, була допомога іншим що ідеально згоджувалося з моїм прагненням бути знову з Н. Е. Альберт казав мені, що з часом вона потребуватиме більше медичного догляду. Я стану лікарем. Спочатку я розглядав можливість теж народитися в Індії. Втім, складність народитися там і стати лікарем була настільки близька до нездоланної, що я мав змінити думку. Врешті-решт мета не в тому, щоб там народитися, а в тому, щоб дістатися Індії, аби допомогти Н. Ось чому я обрав собі наступних батьків – доктора Артура Бренінгвелла з Філадельфії та його дружину. Вони молоді й забезпечені, і я стану їхньою єдиною дитиною. Я виховуватимусь в комфортних умовах, навчатимусь у медичному училищі вважатиму, що маю піти по стопах батька. У віці 30 років це рішення кардинально зміниться з причин, в які я не стану вдаватися, і я зійду зі стежки комфорту, аби займатися медициною в найбільш нездоланних куточках світу. Врешті-решт я поїду в Індію, стану лікувати, покохаю і нарешті одружуся з молодою жінкою з душею Н. Чи знатимемо ми, чи відчуватимемо, що насправді відбувається, неважливо. Ми знову будемо разом. Решта не має значення. Тілу маляти, яке я обрав, зараз 4,5 тижня. Воно ще не досить сильне для входження астрального і ефірного тіл, і до 7 тижнів таким не буде. Я постійно витаю над ним, експериментуючи з процедурою скорочення цих тіл до розміру дитини. Коли я буду готовий до переходу, лікар, що знається на процедурі, запустить радіоактивний потік, який уможливить поєднання тіл крізь залозу в основі дитячого мозку. Тоді я увійду в останній миті перед інкарнацією, я спробую викликати в себе чітку уяву про потрібний мені тип тіла. У такий спосіб я можу допомогти видобувати здоров'я й сили, необхідні для виконання роботи, яку я запланував. Якщо мені не вдасться це зробити, тіло дитини з певною долею ймовірності може забрати дитяча хвороба, або ж я можу як Н опинитися хворобливим і слабким. Зізнаюся тобі, Роберте, що повторне народження викликає в мене сильно відразу. Минуло досить часу, щоб ідея повернення до плоті більш не здавалась мені привабливою. На сьогоднішній день лише те, що Н повернулася, змушує мене хотіти вертатися слідом. Бо насправді немає жодної сміливості в тому, щоб померти». Справжня сміливість потрібна для того, щоб добровільно народитися, покинувши розмаїті красоти Самерленду, аби знову зануритися в глибини темної ув'язнюючої матерії. Травмує не смерть, травмує життя. Померти можна і не знаючи про це. Народження невід'ємно тягне за собою шок визнання. Я заспокоюватиму себе, думаючи про свою мрію про те, що одного дня ми будемо разом тут, у Саммерленді, що ми розділимо наше кохання у цьому витонченому кліматі, в єдності і незмінній турботі одне про одного. Напевно, як запропонував Альберт, ми знову одружимося колись в одному з величних соборів на небесах. Обряд буде виконано самим Господом з вищого рівня – і хор проспіває гімн радості на славу нашого воз'єднаного кохання. Я даруватиму їй власноруч створені квіти, одяг, коштовності і прикраси, предмети затишку для дому, який ми створимо разом. Дім, у якому зіллються наші смаки і вподобання, розташований у гарному куточку природи, який ми завжди плекатимемо. Я молюся про те, щоб там ми й залишилися, навчалися і зростали до того моменту, коли разом піднесемося до найвищих висот. Змінившись зовнішньо, та не у відданості, разом крізь віки пронісши переможну славу нашого кохання. До мого кохання Залишилася ще одна річ, яку я мав зробити перед тим, як вирушити в дорогу. Продиктувати цю книгу і потурбуватися, що вона потрапила до тебе. Знову ж таки, не уточнюватимемо, як я встановив контакт з жінкою, що передала тобі рукопис. Спочатку я планував передати його своїм дітям. Але коли виявилося, що єдиний сприйнятливий з них перебуває на Східному узбережжі, я вирішив натомість переправити її тобі. Сподіваюсь, вона буде опублікована і її прочитають багато людей. В мене є слабка надія, що хоч кілька з них будуть підготовленими до невідворотного переходу, що станеться після закінчення їхніх життів. Мій звіт добігає кінця. Пам'ятай, все, що я розповів тобі, – лише частинка. Інакше й не могло бути. Я міг розповісти лише те, що я особисто бачив і чув. Тут тільки мої спогади про те, що сталося. Нічого більше. Згадай, що казав мені Альберт. Розум – це все. Особливо на тому наголошую. Цей досвід був мій досвід. Більше нічий. Хоча все – цілковита правда – це аж ніяк не є показником щодо чужого посмертного досвіду. Інша людина розповіла б іншу історію. Пам'ятай іще дещо. Речей, про які я тобі не розповів, вистачило б на сотню томів. Повір мені на слово, різноманітність потойбічного життя немає меж. Існує в ньому так багато всього, що мій звіт у порівнянні з цим – Наче піщинка на фоні усіх пляжів і пустель світу. Маю також згадати, що все, що я описав, відбулося на відносно низькому рівні духовного існування. Існують рівні, про які я ніколи не знав і можу ні дізнатися мільярди років. Якщо коротко, не існує стандартного післяжиттєвого шляху. Я виклав тобі власний досвід, Твій буде інакшим. Ти можеш бути впевнений лише в одному. Це станеться. Я вважаю життєво важливим ширше пояснити всю точку зору. Ніщо не відбувається так просто, як я це описав. Насправді умови потойбічного життя не можуть бути викладені в термінах часу, місця і форми. Я описав людей, місця та події – але це згідно з моєю здатністю чи браку її бачити речі такими, які вони є. Фактично, весь мій досвід міг бути точнісінько тим, чим я і вважав його одразу ж після смерті. Сном. Коли ти спиш, світ твого сну для тебе так само реальний, як саме життя. Хіба не так? Так само може бути і тут. Це лише доводить природність того, що місце, назване Самерлендом, справді виявиться таким. Оскільки феноменом цього рівня є переважно уявні картини, що приносять у свої свідомості новоприбулі з землі, чим іще може бути Самерленд, як не ідеалізованою версією землі? На самому початку Альберт казав мені, що рай є станом душі. Так і є. Але подумай, Хіба Земля не є так само станом душі? Матерія – не більше, ніж енергія, що людському інтелекту видається статичною. Життя – стан свідомості, що сприймає цю енергію як матерію. Смерть – стан свідомості, що більше не сприймає її такою. Життя на Землі – лише панорама яскравих картин, що здаються тобі справжніми. Чому життя після смерті має здаватися менш справжнім? Але не дозволяй мені тебе заплутати. Воно здасться тобі досить реальним. І будь ласка, брате мій, не бійся цього. Смерть не вінець всіх наших жахів. Смерть наш друг. Думай про це так. Хіба ти боїшся заснути вночі? Звичайно ж ні. Адже ти знаєш, що прокинешся знову. Думай про смерть тим самим чином, як про сон, від якого ти неодмінно прокинешся. Справжнє життя це процес становлення. Смерть етап цього процесу. За життя не йде не життя. Існує лише єдина послідовність буття. Ми частина плану. Ніколи не сумнівайся в цьому. Плану, згідно з яким кожен з нас має піднестися на найвищий рівень. І це те, на що ми всі здатні. Цей шлях буває іноді темним, але він беззаперечно веде до світла. Але ніколи не забувай, що ми сплачуємо за кожен наш вчинок, думку і почуття. Це можна висловити одним рядком з Біблії. Що тільки людина посіє, те саме й пожне. Люди не караються за свої діяння, вони караються ними. Якби тільки кожен вірив у це, якби кожен чоловік і жінка в світі знали, без тіні сумніву, що вони мають зіткнутися з наслідками своїх життів, світ міг би змінитися за один вечір. Боже, благослови Тебе, я повертаюся до мого кохання». Епілог. Я щойно повернувся з Філадельфії. Може, це було дурістю з мого боку. Цілком можливо, що жінка, яка принесла мені рукопис, знала про існування доктора Бреннінгвела та його дружини. Цього не можна з'ясувати, напевне. І знов-таки, я можу лише гадати. Якби все було так, навіщо вона доклала таких зусиль, щоб обдрити мене? Спочатку я зібрався був постукати в двері бренінгвелів і розповісти їм усю історію. А тоді прокинувся здоровий глуст. Що я зробив? Дочекався, коли їхня няня вивезла дитину в колясці на прогулянку. Я йшов за нею до маленького сусіднього парку. І там, поки вона сиділа на лавці, зупинився й недовго побалакав з нею, поглядаючи на маля. Почувався при цьому цілковитим дурним. Але відчуваючи також дещо інше тієї миті, як зазирав в очі дитини. Благоговіння. Чи справді цей крихітний хлопчик має душу мого брата Криса? Чи він справді поїде до Індії по своєму 30-річчю, зустріне молоду жінку з душею дружини мого брата Ен і одружиться з нею? Бачить Бог, я хотів би це знати. Однак мені 63 роки. Зрозуміло, що я не проживу достатньо, аби пересвідчитись. Я можу заповісти перевірити це моїм дітям, але впевнений, що вони навряд чи зберігатимуть цікавість до сумнівної, малоймовірної події, що може статися, а може й не статися, десятиріччя потому в країні за тисячі миль звідси. Тож, на цьому вона без сумніву і завершиться». Все, що я можу, ще раз повторити. Якщо цей рукопис – правда, кожному з нас слід задуматись про своє життя. Глибоко задуматись. Кінець.